Életképek Hivatás, sors, gondolat Közelképek érdekes emberekről Kedvözlöm a hallgatót, Berez Vildikó vagyok. Az Életképek magazin vendége, Lár András, aki személyesen bejött hozzánk a stúdióba. Beszélgető társam, még Bányai Géza a szerkesztő. Szeretettel köszöntünk, András. Én is minden kedves hallgatót, és titeket is. Régóta szeretnélek meghívni, de nem volt könnyű időpontot egyeztetni. Nagyon telt a naptárad. Miket csinálsz mostanában? Hát legelsősorban egy KFT turnéra készülünk. Majdnem minden nap próbáltunk. Megyünk megint tizen, nem tudom hány év után egy országos turnéba. Aztán mit is csinálok még? Ma olyan sok mindent csinálok, most össze kéne szedni. Hát, a Lárpulártársorat az folyamatosan működik. Úgyhogy bár az inkább már csak fellépések most, tehát nem új darabot állítottunk színre, hanem a tavalyi évadban futó, nagy sikerrel futó Pucérnők ruhában című előadást nyomjuk továbbra is. Aztán dolgozgatok egy könyvön, időnként lelevülök és írogatok, már elég sok kész van belőle. És zenélgetek elég sokat. A... Kft nek a mostani lemez előtt nagyon rég jelent meg lemeze, és, hogy, és úgy külön munkákba kezdtetek, külön utakon, zenei utakon is, te is nagyon nagy kísérletező vagy zeneileg is. Hogy alakult, hogy újra Kft. együtt dolgozta? Ez úgy alakult, hogy 1981-ben alakultunk, és 2001-ben, azaz 20 évvel később, a Márton is kitalálta, hogy csináljunk egy jubileumi 20 éves koncertet. Hát igaz, hogy akkor már 91-től mi nem működtünk, tehát 10 év zenekari együttműködés után, 10 év szünet. Igaz, közben is nem is volt teljesen szünet, mert 96-ban is csináltunk egy ilyen nagy koncertet, 15 éves, fennállásunkat megünnepelendő. És 2001. október 20-án végül se zenekar újra összejött. Persze nem új anyaggal még akkor, hanem a régi dolgainkat játszottuk egy ilyen koncerten. De ekkor rájöttünk, mindenki külön-külön, hogy érdemes fel venni ezt a szálat mindenkinek, mert már igaz, hogy 91-ben emberileg és művészileg egy kicsit kiűrült a dolog, de 2001-ben úgy tűnik, hogy megint, vagy úgy tűnt, hogy érdemes meg lehet ezt a barátságot, zenei együttműködést folytatni. És most tavaly megjelent, karácsony előtt nem sokkal az új lemezünk, ami már egy vadonatúj anyag. Igen, ebből majd játszunk is beszélgetés közben. A könyvet említettél, milyen könyvet írsz? Hát még a címét nem találtam ki, de a lényege az, hogy minden, amit eddig írtam, az benne lesz. Ugye én még nem publikáltam soha semmit, elvileg, hát én idézőjelben költő vagyok, ami azt jelenti, hogy ilyen abszurd versikéket írtam már eléggé sokat az évek során. Még a KFT-ben is én konferáló szövekként ezek a kis versek mentek régebben. Mm. A társulat tulajdonképpen ezekre a versekre épült, ezekre az abszurd humoros írásokra, mm. és hát most ezeket összegyűjtöttem. Ez a könyv egyik fele. A másik fele pedig, hát valamit a dalszövegekből is, egyéb, tehát komolyabb dolgból is közlök, és írom a harmadik részt, ami a... Hát a filozófia. Tehát hogy miért és hogyan, hogyan lehet az ugye, mert tehát van aki engem a Lárpulárból ismer és nem tudja egész biztosan, hogy ez ugyanaz az ember-e, mint aki a KFT-nek az énekese. Vagy ismernek engem más oldalról például, hogy tanítottam a buddhista főiskolán Minden. buddhista filozófiát és ott is például a tanítványaim akkor, amikor oda jártam, nem voltak teljesen biztosak benne, hogy én azonos vagyok azzal az emberrel, aki amúgy pedig Besenyöpista bácsi a tévében. És ö, azt kell látni, hogy ö, tényleg ö, látszólag ezek ellentmondó dolgok, de ugyanakkor meg nem, és ezt szeretném egy ilyen világnézeti képben összefogni, hogy, ö, hogy az abszurd humor és a szépség az bizony egy törről fakad. Mm. Ez engem is nagyon érdekel, hogy ennyire sokszínű személyiség vagy hát természetesen egy ember. Tudtam, hogy tanítasz a buddhista főiskolán is, és nagyon érdekel, mert például a Kft. szövegekben még egy kicsit olyan cinikus hangú versek is vannak. Aztán az abszurd humor ugye egy teljesen más, így ahogy mondott, hogy aki nem ismer még azon is meglepődik, hogy egyáltalán ugyanaz az ember lehet. És közben pedig ez csak egy látszat, mert uh, szóval valójában nekem mindig gyanúsak azok az átélések, amikor valaki borzasztó komolyan veszi magát valahogy. Mert az ugyanis mindig összedől. Tehát ha valaki nagyon rááll arra, hogy, hogy ő egy komoly Abszolút tudományos munkát végző, nagyon összeszedett, nagyon komoly ember, na az ilyenek nagyon pillanatok alatt le tudnak dőlni. A, a, a, a nimbus ledől egy pillanat alatt egy szellentéssel. Tehát az pedig viszont mindenki szellent, tehát magyarul nem érdemes olyan nimbuszt építeni, ami egy szellentéstől elmúlik. Úgyhogy arra gondoltam, hogy Ö, azért elmondanám az embereknek ebben a könyvben, hogy ez hogy van, tehát nem hogy bennem, hanem hogy egyáltalán a világegyetemben. Például a, a vallásos emberek azt gondoljuk, hogy az az úr, az Úristen, a legfelsőbb Úr, hogy ő egy, egy ilyen savanyú, sótlan, nagyon szigorú valaki. Hát nem igaz. Hát minden humor, minden szépség, minden játék, minden az Úrtól ered. Hát ráadásul a hinduk, azok konkrétan azt gondolják, most úgy értem, hogy a hindu vallás képviselői, hogy az Úr az játékból teremtette és tartja fenn a világot. És ezt én is így gondolom, tehát az Úr a legnagyobb játékos. De persze hát a szomorudók is az úrtól erednek, csak ettől nem kell megijedni. Szóval végül is minden a létezés része, és amilyen sok színű, például isteni panteont lát az ember maga előtt, hogyha egyáltalán a vallásokban megfogalmazott istenképeket mind elfogadja hitelesnek. Mert miért ne fogadná el? Hiszen egy bizonyos vallás szempontjából ez egy realitás, az az istenkép. Hogyha ezeket mind elfogadom, akkor kibontakozik, hogy az úr, a legfelsőbb úr, akit nem is lehet igazán megmondani, hogy pontosan most kihez képest kicsoda, mert nincs is kihez képest kicsoda, mert az ő léte az egyetlen, ami a realitás, hogy ő na, annyira sokszínű, hogy a játéknak, a, a harcnak, a betegségnek mindennek ő áll a háta mögött. Hát most ugyanilyen egy ember is szerintem. Az emberben is megvan minden. Mm. Zeneileg is nagyon sok mindent hallottunk már tőled. A Kft-n kívül én több évvel ezelőtt hallottam tőled, úgynevezett tündérsipon játszani, de akkor még olyan volt, hogy azt hiszem, építkezéseken talált Bergman cső, meg Rés cső, meg nem hát is tudom, hoztál magaddal. Az az igazság, hogy az, az a, a legkönnyebb megtanulni, itt Tilinkon játszani, akkor, hogyha Bergman csőből készíti az ember, mert ugye ez egy nagyon kis vékony falu cső, egy kar hosszúságút le kell vágni belőle, és ugye az átmérője olyan másfél centi. Tehát pont az a méret, amit jól lehet fújni. Úgyhogy a, leg, a úgy mond, legalantasabb dolog is alkalmas, sőt, pont hogy azon lehet megtanulni ezen a Bergman csövön legjobban fújni. A réscső az nagyon praktikus, mert ugye bárminek oda kocsantja az ember, nem törik szét. De újabban megkockáztattam, hogy egy üvegcsövem van. Volt kettő az egyiket már eltörtem, úgyhogy erre már nagyon vigyázok, hogy ne törjön el. Ez tulajdonképpen egy szál üvegcső, ami tulajdonképpen hát szerintem ugyan 1,2-1,3 lehet az átmérője, úgy 1,3 centi. A szkar hosszúságú, és a csőnek az egyik szélé, széle, illetve az egyik végén az, a perem meg van csiszolva, hogy sípként lehessen fújni. Olyan szépen elmondtad, hogy akár otthon neki állhatnak a hallgatók egy ilyen készíteni. A, hossz, a hangolása? Ö, hát igen, valahogy az arányok számolna, számítanak. Tehát, hogyha hosszabb a cső, akkor mélyebb a hangja, hogyha rövidebb, akkor magasabb. És van egy fajta arány, hogy az átmérő és a hossz között. Tehát, hogyha egy kicsit öblösebb a cső, akkor egy kicsit mélyebb a hangja. Szóval van egy ilyen arány. Nemrég hallottalak is ezen játszani, és volt olyan kedves, hogy megtetted, hogy ezt most magaddal is hoztad. Meg is kérhetlek rá, hogy most élőadásban megszólaltast. Nagyon szívesen, csak akkor az elején még egy kicsit meg kell szólaltatni, tehát nem tudok rögtön dallamozni, még egy picit be kell fújni. Mm. Szabad kérdezzem egy kicsit a technikáról, mert úgy néz ki, hogy ezt biztos több ezer évvel ezelőtt is használták, olyan egyszerű, nincs ajta semmilyen luk, mint a furuján. hogy csináld azt, hogy különböző hangoságokat érsz el? Hát van egy szerencsés sajátossága a Világegyetemnek, és ez pedig a felhangrendszer hogy Van egy alaptonika, minden egyes rezgő dolog így működik, hogy van egy alaprezgése, és arra épülve felhangrezgéseket tartalmaz ez az egy rezgés, tehát az annyira igaz, hogy ha most egy zajt meghallgatunk, mondjuk például egy ilyen nyikorgást, vagy bármit, és azt szépen mondjuk lelassítjuk egy ajt ajtónyikorgást, akkor az, ami abban az egy folyamatban, nyikorgás folyamatban megtalálható egy csomó hang, azt külön-külön meg lehet hallani bizonyos technikával, és kiderül, hogy gyakorlatilag a felhang skálának a hangjaiból áll minden. Tehát egy zörej, egy leesés, vagy egy szélzugás, vagy a madarak csivítelése, minden-minden a felhangrendszer hangjaiból áll. És ez következményesen azt is maga után hozza, hogy a, tulajdonképpen a természet hangjai a pentaton skálának felelnek meg nagyjából, mert a felhangrendszernek pont az a tartománya, amit így könnyen meghalunk, az pontosan a pentaton elrendezés. Na most ez a cső, ez erre épül, hogy van neki egy alaphangja, amit az elején megszólaltattam, azt a mély, ezt még egyszer, Csak a hallgatók előre ők <tos> én nagyon lestem, hogy mit csinálsz. Ez olyan, <tos> mint amikor a palack szája fölött átfújjuk a levegőt körülbelül, Igen. Ugye? csak kicsit finomabban csinálod. Hát annyi, hogy ö, ö, gyakorlatilag a csőnek a szélét fújom, hasonlóan, mint ahogy tényleg egy, egy sörös ízének, sörös üvegnek a szélét fújja az ember szintén. Tehát itt is a szélét fújom, de egy más irányból, tehát nem felülről, hanem oldalról, és közben kép, képes az ember befogni annak a csőnek a lukát, a, a másik lukát, amit nem fúj, és kiengedni. És akkor a, a kiengedett az ilyen hang, hogy a befugott meg It's a a cage guy. És én csak a szájammal, csak a különböző felhangokat fújom uh -huh. át. Tehát ugyanaz, mint ahogy a fuvolánál is meg lehet csinálni, hogy egyfajta fogást fog az ember, egy D hangot fog, de utána rá tud fújni egy kicsit erősebb levegőt, akkor az felugrik kvintjére. Uh -huh. A kvintjét megszólathatja, vagy az oktávját. Ugyanannál a fogásnál. Hát ez a hangszer, ez meg csak erre épül, hogy csak átfújásos technikával a különböző felhangokat sorba meg lehet szólaltatni. Ez nem titok, ugye? Nem, ez nagyon nem titok. <gül> Tessék megcsinálni, otthon mindenki vegyen elő egy mervancsöt és kezdje el fújni, ha nem unja meg. Tehát annyi van, hogy ezt a hangszer csak úgy lehet megtanulni, hogyha valaki nem unja meg. Mert már mire eljön az első pillanat, hogy tényleg megszólal, az körülbelül két óra volt nekem, még annak idején. eleve ezt a mély hangot el tudtad idézni? Hát a mély hangot, az csak sokkal később tudtam előidézni, mert a, a, az a legfinomabb hang, ez az alaptónusa. Mm -hmm. Hát ott valahol a középtájon meg lehet szólaltatni egy hangot, valami mm -hmm. kis sivultó hangot, viszonylag könnyen, de Persze nem ennél a hangszernél, hanem amikor én tanultam ezt a technikát 1985-86-87 ezekben az években, akkor arra emlékszem, hogy amikor legelőször a kezembe kaptam egy ilyen csövet, az speciál részből volt, uh -huh. azt a részcsövet én két órán keresztül fújkáltam, mire egy kis, pici, reménykeltő, sivító uh -huh. hangocska megszólalt. És ezt te kitől tanultál? Az én. De ez nem ugyanaz a hangszerem. A Gyökeri az egy ausztrál hangszer, amit prudzkolós technikával pörcögtetnek. Tehát az a. kell csinálni hozzá. Igen. Tehát ez egy más technika. Kicsit inkább a trombitálásra hasonlít a technika. ez de elmondom, hogy kitől tanultam ezt a csövet. Dr. Dobosi Antal, buddhista tanár, aki zenbuddhizmust tanít a buddhista főiskolán, és amúgy pedig hát, egy buddhista mester. Nekem jó barátom. Szerencsére emberileg is jó viszonyba tudtunk kerülni az évek során. Én hát nem hittem a szememnek. 1985 lehetett, amikor láttam, Hallottam egy, a szomszéd szobában, voltunk, illetve fenn voltunk a bükkben egy kis buddhista kolostorban, lelki gyakorlaton, és hallottam, hogy a szomszéd szobában valaki furújázik ilyesmi hangon. És egy kis különös hangja volt a furújának. Benéztem, és ott áll a Dobosi Antal, aki különben egy komoly délceg szakállas, tehát egy komoly ember, és egy csövet fúj. Tehát nem hittem a szememnek, hogy egy darab olyan, mintha egy vízvezeték csövet fújt volna oldalról, és közben az ujjával a végét hol befogta, hol kinyitotta. És ugyanilyen dallamok jöttek. Nem hittem a szememnek, és elhatároztam, hogy ezt meg kell feltétlenül tanulni. És akkor így lassan-lassan sikerült. És hogy lett tündérsíp a nevés és mennyi idő alatt jutottál el arra, hogy ez ilyen tündérsípként szóljon hát a, az első megszólaltatott hangot? Hát ez a tündérsíp, ez egy önkényes elnevezés. Beismerem, hogy ezt én találtam ki, és tulajdonképpen konkrét tündér nem is volt ott, tehát nem. Nem, nem jött valaki, és úgy mondta, hogy már pedig ez tündérsíp, hanem inkább tehát ez hozzátartozik az, hogy én hiszek abban, hogy a dolgok azok nem pusztán anyagi racionalitásból állanak. Az anyag az már csak egy kérge a dolgoknak, a jelenségek kérge, így lehetne mondani. Tehát persze beleértve azt, hogy a kéregi szimbolikus ez a felfogás. Tehát most ezt azért mondom, mert például a felhangrendszer, ugye amin mi játszunk, amikor csövet fújunk, az Analógiásan, nagyon-nagyon hasonlít a világegyetem felépítéséhez. Tehát azáltal, hogy én egy hangot megszólaltatok, és annak a felhangjait, azzal tulajdonképpen azt csinálom, mint mintha különböző dimenziókat egyszerre szólaltatnék meg. Tehát mondjuk itt vagyunk most a, ebben a stúdiószobában. Ö, ugye itt, itt meg lehet tapintani az asztalt, meg mindent és ettől még el is keseredhetünk. Tehát gyakorlatilag ez még semmit nem jelent, hogy ez most egy, egy asztal, vagy különböző tárgyak körülöttünk, tehát ettől még az átélés nem, nincs megszabva. Tehát az életnek az igazi lényege nem az asztalban meg ezekben a dolgokban rejlik, hanem ahogy mi viszonyulunk hozzá. Na most, hogyha a fejünkben is ugyanolyan van, mint a felhangrendszer, hogy látjuk ugyan a tárgyas világot, de tudunk a finomabb spirituális rezgésekről, vagy szellemi dolgokról, és azt mind képesek vagyunk, tegyük föl egyszerre érzékelni, akkor egy sokkal nyugodtabb életünk van szerintem, vagy, vagy so sokában illeszkedhetünk a dolgok rendjéhez. Na és ezt, ezt segíti ez a tündérség Azért tündér. Tehát tündérséget itt az, az úgy értem, hogy a, anyagi, a sűrű anyagi valósághoz képest egy finomabb, de immanensen bernerejlő. Tehát a, a sűrűséggel együtt működik egy finomság, és ezt a finomságot föl lehet kelteni ezzel a síppal De. szerintem. Mint ha megidézni ezt a Igen. kozmikus rendet, ugye? Igen. Tehát pont azért, De. mert hogy annyira természetesen a világ törvényeihez illeszkedik, hogy nincs benne semmi extra hang, hanem ami a csőbe benne van hang, azok jönnek ki. Ezáltal Úgyhogy hogy nem manipuláljuk lukakkal, nem teszünk rá mesterségesen különböző hangközöket, hanem azt hagyjuk, hogy amit a világ, az, amit az Úristen ad hangközök, azok vannak. Na most ez egy nagyon jó állapot, mert például ö, ilyen értelemben a természeti dolgokkal lehet kommunikálni, és mit tudom én szelet, például ezzel a tündércsővel lehet például szelet gerjeszteni, vagy adott esetben el is állítani. Vagy ilyesmi. Szag... Ezt meg is próbáltad? Hát meg, természetesen. De nem úgy, hogy én most direkt szelet akarok gerjeszteni, hanem föltűnt bizonyos időnként, hogy, hogy, hogy ezzel a fajta zenéléssel kapcsolatba lehet kerülni ezekkel a természeti erőkkel is. Tehát nem csak, de is. Tehát Ugye. úgyért, hogy egy magasabb valóság megrezgetése szimbolikusan is, és szellemi értelemben is lehetséges vele. Nem úgy tűnik, hogy ez a fajta zenélés ez tulajdonképpen nagyon nem hasonlít ahhoz, amit ma a zenélésnek hívunk mi zeneszerzésből áll, és valakinek az elméjéből hát pattanul vagy kicsavart hangoknak a gyűjteménye. Igen, Igen. Itt inkább olyas, mint a varázsló, aki, aki aki valamit előhoz, ami, ami nem igazán ő és nagy alázattal kell ezt a dolgot kezelni. Hát ez biztos, mert uh, eleve, hogyha az ember nem figyel oda, vagy nem tisztelettel fogja, vagy nem tisztettel fújja, nem is tudja fújni. Hát ez annyira picint múlik, hogy szól-e vagy nem. Most például meg tudom úgy fújni, hogy... Hát és így nem szól. Uh -huh. Tehát most nem... Mire úgy eltalálja ezen, hogy hogy pont a szélén megfújni, hát ahhoz, ahhoz állandóan kell gyakorolni. És a másik pedig, hogy intim, finom viszony a levegő és az ember között. És közben én hiszek abban, hogy a levegő, mint elem, az tudatos. Tudatos lény. Ugyanúgy, mint a tűz, mint elem szintén tudatos lény, a víz is, mint elem tudatos lény, a föld is, és az éter is. Tehát minden, ami körülöttünk van, az lélekkel, szellemmel, tudattal rendelkezik a maga módján, és sokkal jobb ővelük, hát a létünket alkotó elemekkel sokkal jobb beszélgetni mint euh, pocskondiázni őket, meg te lehet tenni szennyel. Most euh, hallgassunk az új kávtéle egy dalt, egy kis kávétejai És tej a szünetben kiderült, hogy sajnos Andrásnak nem tudtunk adni egy teját, mert nincs egy forralom, de az is kiderült közben, hogy egy intelligens feleség csomagol reggelit. Hát igen, szeretnék akkor így nyilvánosan is beszámolni a Györgyikéről, aki már 5 éve a feleségem, és mondjuk 6 éve élünk együtt kb. Van egy négy éves kisfiunk, és ő még annyi észre rendelkezett tegnap este, hogy oda készítette nekem a táskámba a csomagot, hogy tudva azt, hogy persze még aludni fog, amikor én fölkelek, egy eljöjjek ilyen képtelen korai időben. Ilyen, hogy fél kil... Há, fél, fél kilenc tíz perccel most. Azzal De te ilyen... nem is Pestről jöttél? Nem nem, nem, nem, nem. Nem, én a Pilis lábánál lakom, és hát bizonyos indokolt esetekben, tehát például a civil rádióba bejönni, ez egy indokolt eset, ide most bejöttem. De a kedves feleségem, ő alszik még, vélhetőleg a kicsi gyerek is, de hogy oda készítette a reggelit, illetve hát egy ilyen kaukázusi kefirt, meg egy valami kis szendvicset, úgyhogy ez nagyon kedves, figyelmes, jó lelkű dolog. Mert a nők ilyen jó lelkű. Hát igen, a nők nagy része jó lelkű, aztán persze van egy másik része, aki nem annyira jó lelkű, de hát ez is általános emberi dolog, mert férfiak között is találhatunk kérdéses személyeket. És hát ilyen az emberi nem. Szóval végül is, ugye nem? Az emberek, azok tudnak jók is lenni, rosszak is, megértők, szeretetteljesek, gyűlölködők, ostobák, és mind egy darab emberbe ez mind benne tud lenni. Úgyhogy jó, hogyha ő ügyesen válogat. Mm -hmm. Anders, még erre a egy kicsit hadd kérdezzek, mert ahogy a filozófiájáról, hát én filozófiának nevezem, ahogy meséltél róla, hogy miért találtad meg, hogy szólal meg, hogy ez azt adná számomra, hogy mindig mást játszol, vagy van azért a fejedbe dallam, amit visszavisszatér. Van. Amit játszol? Van, van, több dallam is van, ilyen. Hmm. Tehát szívesen eljátszanék egy kis tündérdalt ezen a csövön, ami egy konkrét dallam. Tehát meg létszünk. Yeah. <laughs> Uszanszól, nem tudom, a rádiomikrofomba -e, de ilyen közelről nagyon átélhető, átérezhető ez a rezgés, hogy tényleg tündért idéztél most nekünk. <gül> Ugye? Na, erről <gül> a És a zenei kalandozások közben, nem tudom, jól tudom, mert úgy hallottam, hogy tibeti zenét is játszol. <gül> <gül> Fi, hát, javasd zenét! Hát javasd zenét, javasd persze, zenét? de hát végül is én nem vagyok egy, egy olyan értemben szakképzett ember, hogy tanulmányoztam volna a különböző népek muzsikáját, és igyekeztem volna elsajátítani. De a technikák meg a jellegek érdekelnek, és igazából a belső indítatásból jövő zenélést szeretem legjobban ide tartozhat adott esetben akár egy zenei szertartás végzése. A tibetiben annyi igaz, hogy a, megtanultam a tibeti difonikus éneklés technikát, amit hanggal ugyanezt meg lehet csinálni, vagy valami hasonlót énekhanggal, mint... Ez a, ez a nagyon mély... Hát <coughs> nem csak mélyen lehet ezt a technikát, de a, a, van az a tuvai éneklés, az a... Nagyon mély hangból indít... De mondjuk egy egy, egy szolidabbat mutatok, mondjuk egy difonikusból, hogy Hú. Hát itt is van egy mély hang, és fölötte meg az egy ilyen kis sipító, ha jól kijön. Uh -huh. Ha lenne meleg teja, jobb lenne az ember oh. hangja, de hát, hogy reggel van. De mindegy. Tehát lehet esetleg hallani egy kis külön dallamot, amit az ember a felhangokból képez, az alaphang. Ez egyszerűen a... érezni, szóval nem is csak hogy hallani, itt a rezgést érezni, hogy ez csináltam. Hát csináltal. neked az alaphangod nem ilyen mély eredetileg. nem? Ne, hát ez a hangom, ilyen most. ahogy most beszélek, igen. és viszont le tudom érteni. az általános is ének egész magas. Igen. Az inkább tenor. Igen, én tenor hangom. De ez hang ez egy jó kis basszushoz, amit kiadtál. Hát ez. igen. Sőt, a De ez most nagyon mélyen egy pici dallam is keletkezett Igen. rajta. Hát nézd, ez, ez egész dolog nem azért érdekes, hogy ez, ez nem az élek tanárok tanítanak. Nem nem, nem, nem. <gül> ez... Itt valamit az ember mindig érez, hogy itt van egy plusz, mi tulajdonképpen mi most úgy, úgy beszélgetünk, mintha a zenéről beszélgetünk. <gül> Igen. De én azt mondom, hogy mi nem zenéről beszélgetünk, hanem valamiről, amit a, a zene most uh, elhoz a számunkra, vagy legalábbis a hangok közvetít. De... Igen. Az én mesterem, Szvámi varananda a guru, aki nagyon-nagyon-nagyon magas szintű személy. Ő a következőt mondta konkrétan, hogy az, a védák azt mondják, hogy az egész világ a hangból keletkezett, az OM hangból. Na most ezt persze szimbolikusan is fel lehet fogni, meg valóságosan. Tehát úgy, hogy is minden rezgés, ma már a tudósok sem gondolják, hogy van egy végső anyagi darabka, aminál már nem lehet tovább menni, hanem úgy tételezik az anyagot, hogy különböző rezgés együttes valami. Szóval azok a kis gombócok, azok pillanatokon belül feltárják a természetüket. Most gondolok arra, hogy atom hogy ez egy gombóc, de kiderül, hogy nem gombócból van, hanem, hanem más picik is rezgő gombócokból. De a rezgő kis pici gombócokat megnézik, azok is kicsi rezgő gombócokból vannak, tehát ami az egyetlen, ami valóság, az a rezgés. És a rezgés, és ez pontosan a védák megmondják, hogy az OM, az Úr a legelső megtestesülése, ez a rezgés, ez az OM. Hát uh, nyilván nem azért csináljuk ezt itt mi emberek, ezeket a rezgetéseket, csak pusztán azért, hogy pénzt keresünk vele, hanem jó újra, hogy mondjam, átrezgetni magunkat ezekkel a kozmikus rezgésekkel, mert egyszerűen boldogabb a lélek, ha nyitott. Tehát, hogyha be van zárva az ember, és a rezgései is le vannak tompulva, és csak ilyen egészen pici érzékszervi sávokon keresztül tapasztal, akkor bizony frusztrált és elégedetlen. Aki viszont érzékeli azt, hogy ez az a rezgés egyetemes, és őt is áthatja meg a világegyetem minden részét. És plusz még intelligens. Tehát nem úgy van, hogy ez egy tudattalan rezgés, amit kelt valami propeller valahol. Hanem, hogy ez az intelligenciának a rezgése. Hát akkor viszont lehet boldognak lenni. Amíg ez az a rezgés az egész világot létrehozza. Igen. És hmm. hát mi meg modellezzük, jó? Uh -huh. Hát én nem állítom, hogy pont én fogom megrezgetni azt, amit a világ értem létrehoz. Vagy hogy mondjam, hanem hogy, hogy egyszerűen mi itt emberek tudunk hasonlóképpen csinálni, és akkor állunk ugyanarra. De talán amikor mi rezgetünk, akkor nem is az a pén, hogy mi létrehozunk, hanem, hanem mi ráhangolódunk. Igen, inkább így, így van. Hisz, hisz az a problémánk talán, ha ilyen mindennapi szintre visszük talán, hogy nem vagyunk ráhangolódva. Hát igen. Sajnos. Mi szeretnénk, hogy mások hangulodjanak ránk. Igen. És ez igen. nagy harcot jelent. Hogy igen. Igen. Igen. mi ráhangulodnánk magára, nem tudom, hogy igen. mondjam, az igazságra, az abszolútumra. Abszolút, igen. Mire, minek nevezed? Hát én úgy hívom, hogy az Úr. De én az, az nem gondolom, hogy valaki más lenne. Uh -huh. De nekem az, nem olyan az Isten hitem, hogy az Úr, hogy valaki más. Uh -huh. Hanem az Úr az, tehát egyrészt magamban tapasztalom, másokban is, tehát bárkit nézek, az mind az úrnak egy kis része. Tehát uh, egyszerre a különbözőség és az egység az egyszerre lép föl a létezésben. És Hát most ezt lehet aztán nagyon komplikáltan is fogalmazni, de inkább az e felé való érzelmi és lelki és szellemi kapcsolódása jó, és ezért jogos az összes olyan vallási út, amelyik a szeretetet, mint az úrhoz való kapcsolódás eszközét kiemeléhet egyszerűen. Szóval logikus. logikus szeretettel fordulni a világegyetem felé, plusz a világegyetem szellemi centruma felé, plusz magam felé, meg plusz a többiek felé. Tehát ez így függ össze. Te, a magadat akarod valakinek bemutatni, hogy definiálni, akkor hogy, hogy tudod bemutatni magad? Emlékszem, hogy sok-sok évvel ezelőtt találkoztunk, és én nem tudtam, hogy mi az a KFT, és mutogattad nekem a Kft. fölvételeit, és uh -huh. mondtam, hogy egész jó, egész jó, akkor volt, azt hiszem, az évgitáros, vagy valami ilyesmi. Uh -huh. De én akkor egész mással foglalkoztam, hogy ilyesmi érintett volna. Uh -huh. Hát igen. És ö, ö, nem is ezért ö, találkoztunk, vagy hozott össze a sorsa akkoriban, de ez mikor volt már, vagy több, mint húsz éve. Hát az is 85 körül, 85, 84 ben Hát Aha. igen, akkor... Bosszi. De az biztos, hogy ha én akarlak, de az, hogy te vagy a kereső ember. De hova megállapodtál-e, érzed? Mert úgy tűnik a szóidban, hogy most egy megállapodott ember, hogy valamit megtaláltál, ami, hát ami, ami, amiben most már igazán az ön azonosságot közelében járhatsz, vagy valami hasonló. Igen. Tehát jól Mondtam, érzem, hogy jól ha? fogalmazom. Aha. Hogy akkor megnézlek, van rajtad, mint jelkép, buddhista, hindú, tehát joga. Tarsóly van, ugye magyar tarsóly, lemez, hát fedi. Azon kívül te egy tipikus pesti fiú vagy. De már nem, nem ott lakom. De Most már nem, fél nem fél ott laksz. De valami... De minden benned van, de... És az, hogy ugyanakkor, ahogy a világ felé megnyilvánulsz, annak van egy olyan, mint a bohóc már nézés, de hát szerintem ez nem sértés, hanem nem. mint az igazi bohóc, ugye aki elmondja a viccet, és közben valahol sírni kell te vagy valahol meg kell hogy mondjam csak gondolni, hogy amit mond az nem egyszerűen vicc, hanem az a, leg, a legerősebb valóság egy kicsit humorosan megfogalmazva. Hát, igen. hát csak egy azt nem mondom, nem hogy te vagy, vagy a nem népszerű nem András nem akkor nem akkor csak azt mondják, hogy igen, a Bezsenyő Pista bácsi, ha, ha, ha, ha, ha. Hát, De vajon érzik-e azt, vagy átod -e adni azt, ami, ami a szíved mélyén van? Hát mindesetre megpróbálom, mert most keddenként indítottam egy kört, a Vesztennek a, a tetején a Ballon Kávézóban, amihol megy fel a légöm, és ott pont a tövénél van a Ballon kávézó, és kedden este fél héttől oda lehet jönni tulajdonképpen bárkinek, és különböző előadásokat tartok, de adott esetben vendégelőadókat is hívok, plusz közös gyakorlás, éneklés, mantrázás. Igazából az a lényege, hogy amit idáig összegyűjtöttem, azt megpróbálom továbbadni, átadni. Miért? Mert nálam bevált. Be Tehát tényleg most már jött az a pillanat, körülbelül két éve, két és fél éve, amióta azt mondhatom, hogy folyamatosan egyfajtában boldog vagyok. Nem függ külső történésektől, vagy kicsit függ, vagy nagyon súlyos történések tudnak csak egy kicsit kibillenteni. De amúgy folyamatosan jól érzem magam, és ez nem azért van, mert ö, mit tudom, meggazdagodtam, vagy valami ilyesmi, hanem egyszerűen azért, mert tényleg élő tapasztalattá vált az együtt élésem az Úrral ez egy nagyon nagy dolog tehát egyrészt én meggyógyultam két évvel ezelőtt volt egy nagyon súlyos porckorunk a derekamban sőt nem is két éve voltam, két éve gyógyultam meg belőle de az előtt három évig húztam 99-től 1999-ben kezdődött és három évig tudtam kordában tartani ilyen jogával meg ezzel ilyesmi dolgokkal, meditációval de különben már rég operálni kellett volna a közben is. De pontosan két évvel ezelőtt annyira kibukott a derekam, hogy semmilyen hatást nem tudtam kifejteni. Tehát minden, amit odáig ilyen technikákat alkalmaztam, az kudarcot vallott, kívülről sem tudtak segíteni, és rádesúl a hivatalos orvosok is azt mondták, hogy három esélyes műtét előtt állok. Tehát vagy jobb lesz, vagy rosszabb, vagy úgy marad. Tehát most erre én nem, nem operáltatom meg a derekamat. Amúgy se operáltatom meg. Lényeg az, hogy csoda révén felálltam az ágyból méghozzá úgy, hogy az én jogás barátaim imádkoztak értem, és az ima után egy perccel felálltam. Csak az érdekes, hogy ők máshol imádkoztak, és csak telefonon kaptam egy hírt a jogaoktató barátomtól hogy András utolagos de most érted éneklünk egy bacsant azért hogy gyógyulj meg és 80 vadidegen ember hangját hallottam a telefonban hogy énekelték ezt a hindi nyelvű vagy valamilyen véletőleg valami hindi nyelvű bacsant és túl azon hogy nagyon meghatottam azon hogy idegen emberek értem énekelnek egy percre ezután felálltam de úgy, hogy moccani nem bírtam. A moccani nem bírásból fölálltam úgy, hogy onnantól kezdve mostanáig talpon vagyok, és azóta vissza se jött semmi. Na most erre nem tudom azt mondani, hogy ez nincs. Egyrészt nem tudom mondani, másrészt nem tudom azt mondani, hogy valaki csinálta, valaki konkrét ember ott a jogások közül, mert ők nem csináltak semmit, csak énekeltek uh -huh. az úrhoz. És ők nem rejkisztek, hogy valami, Nem rejkisztek, hanem ők énekeltek, egy, egy, egy, egy, egy szatsang volt, és ott uh -huh. énekeltek az úrnak. És akkor erre én meggyógyultam, na most ezt már nem tudom másképp magyarázni, csak úgy, oké, okay, hogy utólag a, az egyik barátom azt mondta, hogy hát ne haragudj András de hát ez a te hited bocs, tehát azért te gyógyítottad meg magad a hited, de jó rendben van, tehát az én hitem is De erős. akkor előttem én nem Hát ez az, tehát pontosan, <gül> tehát az, hogy, <gül> hogy, hogy, hogy jó, én elfogadom hát <gül> kell az én hitem is, na de kevés volt, tehát egészen mondom, hogy két hétig <gül> feküdtem úgy az ágyba, hogy az én személyes képességeim tehát egyszerűen nem voltak alkalmasak arra, hogy az állapotomon változtassak. Úgyhogy most nem kezd tovább magyarázni, ez, ez megtörtént két éve. És még előtte is nem ilyen nagy ö, dolog, de egy pár olyan tapasztalásom volt, ami teljesen egyértelmű vétette számomra, hogy, hogy ez az egész világ ez egy varázsvilág, amiben létezik igenis egy, egy úr, egy személy, egy, egy szellem, aki itt, meg megint mondom, hogy nem kell úgy felfogni, mint hogyha valaki más lenne, valami idegen valaki, aki fölöttem uralkodik, nem. Mert én igenis a része vagyok, tehát közvetlen kapcsolatban állok vele, az én intelligenciám is ugyanaz, tehát nem egy olyan misztikus a misztikus a kapcsolat, nem, nem azt jelenti, hogy, hogy nekem innen kell töprengeni, hogy majd valahol hol van az úr, hanem, hogy amit az én fejembe érzékelek ebbe a pillanatban, az már az, az már az, de amit te érzékelsz a te fejedben, az is az, meg a harmadik, meg a 10. századik ember is mind-mind ugyanazt érzékeli logikusan. Na most ez engem megnyugtatott, ráadásul az, hogy ennyire működött a dolog, ez, ez megint csak megnyugtatott, plusz ez, ennek az ügynek a kapcsán találtam meg a gurumat, Svámidzsi Maheshwaranandát, aki, ugye már 30 éve terjeszti a világban a jóga, a mindennapi életben szisztémát, amikől nagyon logikus, mert a Jóga az egy olyan tudomány, egy olyan művészet és tudomány együtt, ami teljes embert kíván. Tehát nem lehet úgy jogázni, hogy az ember csak egy kicsit jogázgat, úgy izé szerdán és pénteken elmenjünk jogázgatni, kicsit lemozogjuk a felesleget, az nem ilyen. Hanem az olyan, hogy ez egy életfelfogás. De most az, hogy egy civilizált, európai társadalomba hogyan tud beilleszkedni a joga, az nem egy egyszerű kérdés, és mégis a szlámicsi ugye 30 éve ezt nyomja az egész világba, Európában, Amerikában, Új-Zélandban, mindenhol vannak már joga központjai, de a lényeg az, hogy ő tudott egy olyan szisztémát mutatni, ami az hétköznapi életben jó. Tehát ezek az emberek úgymond jógik, idézőjelben, több százezer tanítvány van már. Tehát ezek a jogik, ezek a hétköznapi életet élik, elmennek dolgozni, csinálja mindenki azt, amit ugye gondol. Én magam is, de mégis tulajdonképpen rajta vagyok a joga vonalán. És... Ez sok mindent jelent, mert egyrészt ászanázás, tehát fizikai gyakorlat, a prana légzőgyakorlatok, akkor a mantrázás, és hát egy ilyen, és karma joga. Tehát végül is ezt, amit most csinálunk, hogy itt beszélgetünk, ezt én személy szerint karma fogom föl. Tehát ez egy áldozat. Azt, hogy én 6 hat óra előtt, irreális, milyen marhaság hat óra előtt fölkelni. És hét előtt elindulok, hogy ideérjek nyolcra. Hát ez egy abszurdum. Ezt csak úgy tudom fölfogni, hogy karma karmajóga. Az úrnak fölajánlás. Hát ez a joga minden a életben, hogy nem száll ki az ember a jogából, hanem amit csinál az joga. Hát persze nem kell verekedni, mert azt már nehéz jogásítani, hogy valakinek betöröm a pofáját. Arra nehéz utólag azt mondani, hogy jóga. Azt hiszem van ugye egy, egy jó pár olyan cselekedet, igen. amitől egy jogi az eleve, távol áll, erőszak. Hát igen, legelső dolog. ugye hát a legelső erkölcsi szabály az ahimszá, nem ártás. Hát ezt minimum egy picit be kell tartani. Mert hát én ilyen alapon nem is eszem húst, most már jó ideje. Meg kell, hogy mondjam, hogy semmiféle gondot nem okoz, a hús nem evés, sőt, kifejezetten a gondokat szünteti. Hát ez egy jó dolog, hogy az ember nem gyilkolja meg és nem fajja föl a, mondjuk úgy, hogy a léttársait, az ilyen érző lényeket. Ez benned mi El az együttérzést? Hát igen. Elsősorban, nem? Hát ez elsősorban. Ján. Természetes. Mondjuk nyilván egy növényel is együtt lehet érezni, de tudni kell, hogy itt a világban mindenki egymásba temetkezik. Tehát mi se ússzuk meg, minket is fel fog valaki falni valahogy, valami módon, a mi testünk is az enyészetnek alá van rendelve. Úgyhogy senki nem tudja megúszni, hogy valaki más lény ő belőle ne csemegézzen. Ezt mindenki csinálja. Az egész létezés. A növényektől az állatokon keresztül emberekig. Na de hogy itt az ember ezen belül szelektál, és azt mondja, hogy azt, aki visszanéz, azt azért már nem eszem meg. Tehát még, még ugye vannak ezek a nem központi idegrendszerre rendelkező lények, akiknek az érzékelésük és a fájdalomképességük egy kicsit más, mint az állatoké. Egy biztos, hogy én én örülök, hogyha nem eszem meg az ilyen mozgó és lények cskéket, akik még nyifognak is, meg viháncolnak, szóval nem jó. Még az is van, hogy nem szükséges, nem? Annélkül is gazdag az élet. Hát ez az. Nyugodtan ki lehet válogatni azt a pár dolgot, amire az embernek szükség van, és van néhány dolog, amire meg nincs. A családod is ebbe tudod követni? Vagy támogat? A feleségem igen, ő ugyanazt az életmódot éli. Ugyanakkor a kicsi gyerekeket meg nem, nem neveltük olyan értelemben vegetáriusnak. Ő sokkal szélesebb körben működik a gyerek, ugye ő elmegy óvodában, meg iskolában, mindenhol. Én nem akarom azt, hogy ő állandóan egy szemben álló kilógó valaki legyen, ő azt eszik, amit megkíván. Ez van neki mondva, ő pontosan tudja, hogy mi növényevők vagyunk, pontosan tudja, hogy mi nem eszünk húst, és el fog jönni az a pillanat, amikor ő majd saját belátásából ezt, ezt a lépést megteszi, vagy nem, de én is megkaptam gyerekkoromban mindent. Tehát a szüleim engem megetettek mindennel, ami volt. Hát én is most megetettem ezt a gyereket mindennel, ami van, és amit undorral félelök, azt nem kell neki megenni. Tehát van, amikor például félelöki a... Mit tudom, én az ellert Én nem fogom beletömni a szájába, mert én vegyi vagyok az ellert. Én is utáltam gyerekkoromban az ellert. Az a gyerek, ez ugyanúgy gyerek, most utálja az ellert. Viszont a sonkát szereti. Hát ha most nem fogom elvonni, amikor csöpögő nyállal áll egy pult előtt, és azt mondja, hogy ő azt a sonkát kéri. Kori nem fogom azt mondani, hogy kisfiam, zeller tegyél. Egyen, amit akar, aztán majd ha majd esze lesz annyi, hogy ezt átlátja ezt az egészet, akkor majd döntsön valahogy. Meg a táplálkozáson belül is a, szab a szabadságot tanított leginkább meg neki Hát igen, hát ő egy valóságos ember már, és nagyon önálló kis négy éves, de egyedül öltözik, egyedül mozdik, egyedül képes WC-re menni. Szóval egyszerűen ki ő erőszak volt a idézőjelbe azt, hogy ő szabadon csinálhassa maga, például, hogy magától öltözik. Valamitől ezt szereti. Hát most nem fogom őt erőszakkal semmire se kényszeríteni. Nálam se jött be soha az erőszak. Mm. Még nagyon érdekes lett volna, hogy mondtad, hogy ami visszanéz, azt nem eszed meg. Tehát hát a igen. tekinteten keresztül, hát a lélek ennek ellenére most itt abba kell hagynunk a beszélgetést, ha számtalan további kérdést indikál, csak nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál. Nagyon szívesen, minden jót kívánok minden kedves hallgatónak, meg nektek. Köszönjük. köszönjük.